Bon dia a Palafrugell, bon dia a tota la gent que ens estigui escoltant des de la comarca del Baix Empordà i des de tot Catalunya a través de radiopalafrugell.cat Avui, dissabte 14 de març, especial informatiu de Ràdio Palafrugell al voltant de la situació del coronavirus al nostre municipi, a Palafrugell i també doncs, en general a tot Catalunya i començarem aquest informatiu, com us hem dit al llarg d'aquest matí de Ràdio Palafrugell, doncs, conversant amb l'alcalde de, de la nostra vila, Josep Pifarré, que ha visitat els estudis de la nostra emissora per comentar les darreres informacions que tenen al respecte del coronavirus i què s'està fent a Palafrugell per intentar doncs, que aquesta malaltia, que aquest virus, no es propagui per aquí, per la nostra zona. Us deixem amb aquesta primera conversa amb Josep Pifarré. Doncs en aquest especial informatiu que farem avui dissabte 14 de, de, de març doncs, eh, també parlarem del coronavirus i de les últimes afectacions que està tinguent a casa nostra i a nivell també de tot el, el país. Tenim avui amb nosaltres, convidat els estudis de Ràdio Palafrugell, l'alcalde de la nostra vila, Josep Piferrer, bon dia. Hola, bon dia. Doncs gràcies per un dia com avui doncs, estar aquí amb, amb nosaltres i, i comentar doncs, les darreres novetats, les darreres informacions que anem rebent i també per posar una mica més, més de llum a la, a la ciutadania, no? a la gent que ens pugui escoltar a través de les zones o també a través de, de Radiopalafrugell.cat. Quina és la situació actual, ara migdia d'aquest migdia de, de dissabte, a Palafrugell després de les darreres informacions? Perquè podria la gent estar una miqueta perduda en el sentit doncs, que ahir l'estat espanyol anunciava aquest estat d'alarma de, de, i després també doncs, el president Quim Torra anunciava doncs, que el confinament de Catalunya. A Palafrugell, quina és la situació actual? Prime primer que hem de dir és que eh, veritablement ens trobem en uns moments molt complexos, però no deixen de ser complexos. Eh, jo m'agradaria transmetre a la població la, la, el missatge de que no estem en un cas de gravetat, o sigui que el problema és que és d'una gran complexitat. Uh -huh. I aquesta gran complexitat, eh, els tècnics, el, els entesos, no de Palafrugells sinó a nivell nacional, ens demanen que el millor que podem fer és eh, intentar no moure- bronze. Intentar eh, eh, tenir molt menys contacte possible amb, amb, amb, entre, entre, entre la gent. O sigui, és, és una malaltia que en aquests moments eh, la millor lluita és que no es contagi la gent. Jo crec que ens hem de quedar amb això. Màxima tranquil·litat, en moments d'ara no tenim cap coneixement cap a la fusilla hi ha hagut cap cas si més no oficial, nosaltres uh, uh, oficialment ningú ens ha transmet això vull dir, mm. aquesta és la primera idea, però és igual si ni sortís en un cas estaríem sempre en el mateix el més important de tot és que aquest possible gent que pugui estar contagiada i que no ho sap no escampi encara més aquest virus. Això és el que ha passat, va passar a la Xina, això és el que ha passat a Itàlia, això és el que els ha passat en, en gran part a Madrid, això és el que hem d'intentar que, que a Palafrugell, Girona, Catalunya no ens passi. Per això demanem a tota la població que entengui totes aquestes mesures que s'estan prenent en aquest sentit de complexitat, no de gravetat, sinó de complexitat. A partir d'aquí, eh, tranquil·litat i totes les mesures, si us fixeu en totes les mesures que les que apliquem a Palafrugell, no els apliquem a Palafrugell per ser de Palafrugell, Palafrugell hem pres algunes mesures referents a les instal·lacions municipals i al propi Ajuntament, mm -hmm. sinó a totes aquestes mesures que afecten a bars, restaurants, botigues, etcètera, etc. tot això ens ve marcat per la Generalitat. També hem de ser conscients, els ciutadans de Palafrugell, de que eh, aquesta complexitat que estem visquent a, a nivell municipal també és una complexitat que viuen a nivell nacional. Vol dir que ni Generalitat ni Govern d'Estat estaven acostumats a viure una situació com aquesta i hem d'entendre que la, masè, la manera de transmetre la, les mesures que estan, que, estan, que estan donant a vegades pot semblar una mica ambigua. Però eh, nosaltres hem de ser hem de ser conscients també de que la, de, de, de, que aquesta complexitat que hi han a prendre les mesures fa de que eh, facin un pas darrere l'altre i que a vegades la gent estigui una mica ai, no, no, no sé què hem de fer no? uh -huh. això, doncs, per exemple en, en, aquest, en aquest context des del que s'ha de, de en, en, en marcar la, la intervenció d'ahir del president de la Generalitat i fins i tot el del president del govern espanyol, que ni un ni l'altre no donen cap mena de mesura, no? però sabem que ara actualment en aquests moments hi ha, eh, hi ha el Consell de Ministres reunit, que segur que sortiran unes mesures, a part d'estar de, de, de, de amb l'estat d'alarma, que això ja és, és l'etiqueta, però totes aquestes mesures que es prendran en aquest estat d'alarma hem d'estar atents eh, a, a veure del que surten. No? Mm -hmm. i Ara el que podem saber és de, del DOC que va sortir ahir eh, cap a mitjanit de la Generalitat i com això afecta a a tota la població de Catalunya i en els altres que es preocupa diríem en a, a la població de Palafruint. Mm -hmm. En aquest sentit al voltant d'aquest doncs, document que va sortir publicat i ques doncs, reclamava o deien no?, el tancament d'aquests centres comercials en superfícies i, i galeries, a excepció d'estestablaviments de productes d'alimentació, neteja oogena. Bueno, al final que aquests productes de primera, aquestes botigues de primera necessitat que queservixeixen aquests tipus de productes sí que poden continuar obertes per les grans superfícies bars doncs, comerços de, de, de restaurants això sí, queda tancat. Avui hem estat fet una volta per, per, per la Frugell, aquest matí, i sobretot a plaça 9, hem vist que els, els bars de, de per allà on estaven, estaven tancats i fins i tot algun ens havia dit que ells havien obert com que aquesta mesura va sortir a mitja nit havien obert sense saber-ho i després la policia local havia anat allà a informar-los de, de que havien de tancar. Um, el que és cert és que uh, a Palafrugell hi ha tota una sèrie de serveis que estan treballant en aquest sentit uh, sobretot la coordinació amb el cap de la policia i a la nit va ser constant durant tot, tota la nit fins que una vegada sortit el Uh, el, el DOC amb aquesta resolució en què ens marcava aquestes pautes que havíem de, de portar en aquell moment, ja en aquell mateix moment la policia va passar en els bars i restaurants oberts en aquella hora, estem parlant de quasi 12 de la nit i ja els va informar val? i avui aquest matí et van fer aquesta feina o sigui, l'única cosa que hem fet nosaltres la, la, la dificultat la teníem Am en que encara a mitja tarda havia sortit un comunicat en el que deia estava parlant encara amb el que estava referència en el que eren el que havia sortit el, el dijous i el divendres uh -huh. de, de la, dels establiments de, mi, de més de 1000 havien de ser tancats els de menys de 1000 uh, un ters. Això ahir, uh, ahir a la tarda encara era vigent, però a partir del document que va sortir a quarts de de la nit, això ja no és vigent, va partir restaurant tancat. I aquesta diríem uh -huh. és la única Uh, uh, uh, és l'única mesura, diríem, més innovadora que hi ha hagut en aquestes últimes hores. De fet, uh, nosaltres, el mateix dijous, ja quan vàrem treure les mesures referents en els establiments municipals, en, les, en, en, els, en, els, en els locals municipals, en, aquesta, en aquestes mesures ja hi, ja hi havia implícita les recomanacions aquestes, però encara feia referència en els de més de 1000 a partir d'ahir, dic quasi, quasi mitja mitjanit, mm -hmm. a partir de llavors ja quedava clar el, el que era el que era la, el, els bars i restaurants de com estem ara? quin és el moment ara? supermercats mercat diari, això a mi m'agradaria també aquí fer un esment, que dijous va ser una decisió municipal, perquè el, el, mercat, municipal, el mercat diari i el, i el setmanal és una decisió municipal, eh, varen prendre la decisió que posteriorment va ser ratificat per la Generalitat, uh -huh. que és el mercat de fruites i verdures obert, tant el setmanal com el diari, i el de complements, robes, sabates i tot l'altre, tancat. Aquesta és la decisió que nosaltres vam emprendre el dijous i el divendres va ser ratificat per la Generalitat. Doncs mm, quina és la situació ara per a la Frugell? Doncs tot el, tot el que és establiment de venda d'aliments, supermercats, fleques, carnisseries, peixateries, tot això obert en el públic amb tota normalitat. Uh, bars i restaurants tancats, l'únic que és obert serien els hotels... Els hotels, que és una cosa que més preguntaven ahir, mm -hmm. i amb el doc d'ahir al mitjanit va quedar bastant clarificat, els hotels que tenen gent a dintre els poden continuar tinguent-los tinguent a dintre i els hi poden, evidentment els hi han de donar uh, a tot el que és el menjar, mm -hmm. i han de, els restaurants dels hotels poden estar oberts per donar servei a uh, la gent que tenen hostejada uh, a dintre de l'hotel. Són totes aquestes mesures excepcionals, estem doncs, davant d'aquest virus, no? d'aquesta pandèmia, doncs, que, que, que en bona mesura eh, ens ha sorprès a tots, malgrat doncs, que ja veníem avisats del que havia passat a Xina, també en els darrers mesos o en les darreres setmanes a, a Itàlia. No obstant això, sembla que eh, falta una miquet, manca aquesta conscienciació col·lectiva doncs, eh, de la importància de que si presentem algun símptoma, que si creiem que... que Pot, eh, podem estar infectats, doncs, de quedar-se a casa. S'ha parlat molt en les darreres hores d'aquest eh, confinament doncs, solidari, malgrat que no hi ha restriccions de mobilitat, sí que s'ha parlat de, de confinament solidari. Tu també, Josep, ho has comentat, el, el tema de ostres, en cap de dubte poder millor quedar-se a casa, eh, evitar doncs, desplaçar-se eh, innecessàriament. El, o Si sigui, les recomanacions que venen des de, des de l'Estat és mínim contacte amb la resta de la gent en contacte, no vol dir que quedi en el lloc, o sigui, i sobretot, sobretot, sobretot, evitar totes, tota aglomeració de gent, o sigui, eh, calçotades, dinars mm -hmm. amb amics, o sigui, no, no farem res si tanquem els restaurants i resulta que 20 amics se'n van a fer una calçotada o se'n van a, a fer una, una, una barbacoa, no farem res de, de tot això. Mm -hmm. I, i no, no és greu que seran els de casa, que menjaran els de casa i que, i que la calçotada o, o la gruïnada mm -hmm. o, o la barbacoa la podran fer-la amb, amb, amb, amb la màxima llibertat que es pugui d'aquí a unes setmanes. L'única cosa que demanem és ajornar. O sigui, el mínim contacte possible amb, amb, amb la resta de la gent i d'aquesta manera... Els, te, els, els, els tècnics amb la matèria estan convençuts de que el virus no es propagarà i d'aquesta manera és la manera millor de poder-la poder lluitar és allò que deien o sigui, el, el millor que es pot fer contra aquesta malaltia és no fer res diríem, no? aquest mm. és un, una mica dels dilemes de, de, de, del que hi ha qualsevol persona que no es trobi bé, sobretot em, fer servir el telèfon del 061 i paciència Uh, uh, tinguem en compte que no estem parlant de palafrusia, tinguem en compte que aquesta complexitat és de tot Catalunya el 061 fa uns esforços enormes per donar servei a tothom, però no, no pot però dona servei, eh? o sigui un moment o altre es podran posar en contacte amb el 061 i ells els donaran la, les recomanacions, qualsevol persona que tingui febre, lleu febre i tot això sobretot 061 no anem corriguant en el cap ni els hospitals perquè el que pot passar és contagiar, si és aquesta, és contagiar mm. en els, a dintre als hospitals que més sobretot és llocs que hi ha gent molt, molt vulnerable i, i, i encara és eh, llavors les conseqüències quan són gent vulnerable ja sabem tots que són tràgiques. Trucar al 061 i a partir d'aquí eh, podem, podem anar fent. Uh -huh. En aquest repàs de les darreres doncs, mesures que s'han pres també des de, de l'Ajuntament ahir s'anunciava doncs, aquest, eh, aquest tancament de, de, de, dels, no, no dels equipaments sinó també de les dependències municipals eh, eh, durant 15 dies fins al 30 de, de març per tant a partir d'ara tothom o amb qui necessiti fer algun tràmit amb l'Ajuntament o amb, una, amb alguna de les àrees doncs, en les quals normalment es fan, ens fan tràmits d'atenció al públic, Shan han de fer o via telemàtica o per telèfon. O per telèfon. Eh, la gent es pot preguntar, carai, si tothom comença a, a, a trucar a fer les coses telemàticament, pot ser que es col·lapsi el servei? Eh, hi ha prevista eh, doncs, intentar eh, dotar de més recursos en aquests serveis d'atenció telefònica i de, també per via telemàtica? L'Ajuntament no serà tancat, l'Ajuntament sempre estarà obert, o sigui, l'Ajuntament ja està obert ara, vull dir, aquest de matí hi ha gent treballant, aquesta tarda hi tornarà a haver -hi gent treballant, l'Ajuntament no es tancarà, no es tancarà en cap moment. L'única cosa que hi ha és que es restringeix l'atenció al públic presencial. I dic restringeix, vol dir que qualsevol persona que tingui una, persona, una, un, una qüestió urgent que s'hagi de solucionar sí o sí durant, durant aquests 15 dies serà atesa. El que passa que tots aquells tràmits que poden esperar-se aquests 15 dies se'ls li deanarrà que esperi aquests 15 dies per poder-s a fer. Uh, a la porta de l'Ajuntament, aquí al carrer Cervantes ja hi ha, ja, ja hi ha col·locat quan es va marxar ja s'hi va col·locar un, un cartell anunciant això de que està tancat i els, alguna sèrie de, de telèfons per poder-se poder comunicar directament en l'àrea que, que, que, que, que es podem que possiblement necessiti aquesta comunicació. És veritat que nosaltres, el nostre servei de l'Ajuntament, que té una atenció telefònica, diríem, d'una doncs, doncs, baixa intensitat en els dies de cada dia, D'acord si, si passem tot per aquesta centraleta pot, pot haver-hi complicacions, però els serveis tècnics ja el divendres hi estaven treballant i aquest cap setmana també per intentar, a partir de a partir de dilluns eh, de que aquesta centreletas doncs, pugui donar sortida a tothom. I aquesta tarda tardam' estudiarem a veure la possibilitat de posar un número d'informació, un altre número d'informació que només sigui d'informació. És una de les coses que hem demanat en els serveis tècnics que ens, que ens habilitin un número d'informació eh, ciutadana per, per qüestions de, de, de, que puguin, de, de que puguin tenir dubtes i que els hi puguem, i que els hi puguem resoldre. L'Ajuntament estarà tot, sempre operatiu, el que hem d'intentar, com ens fa les recomanacions de la Generalitat, i és evitar el contacte entre, entre la ciutadania i els treballadors de l'Ajuntament. Per què? Home, per la senzilla raó, perquè el que recomanem no és en l'Ajuntament, sinó que a tots els serveis hi hagi el menys contacte possible. Mm -hmm. Molt bé, aquestes són les darreres mesures, haurem d'estar atents i nosaltres, doncs, com, com venim dient des de des de dijous, que és quan es van començar a implantar aquestes mesures aquí a casa nostra doncs les anirem actualitzant a través de, de radiopelafrugell.cat perquè com dèiem, ara mateix doncs estan reunits des dels ministeris espanyol per tant Pot haver-hi noves mesures, pot haver-hi doncs, restriccions de moviments, això ja ho comentarem. Per tant, doncs, tothom atent a, a aquests dies a, a la ràdio, també a través de, de, doncs, de, de la pàgina web, i nosaltres doncs, també anirem informant. Pot ser que això doncs, dilluns n'haguem de tornar a parlar, Josep, i que puguin haver-hi novetats. Sí. Les anirem explicant aquí a, a Ràdio Palafrugell. No obstant això, m'hauria remarcar una cosa que has dit a l'inici, no? que malgrat que ara no hi ha cap cas a Palafrugell, seria probable, i no passaria res, que n'hi hagués alguna en les propers hores. Tampoc hem de crear alarma, no? No, no, no, vull dir, quan n'hi ha un, després eh, farem, farem el que hagin de fer en aquell, en, aquell, en aquell cas, no? Vull dir que no és no és greu que hi, hagi, que hi hagi un cas, ràpidament és greu per la persona, mm -hmm. però per, el, per la resta de la població no ha de ser greu i hem de, hem de, hem de sobretot això, eh, torno a parlar de la, la prau aquesta que la gent se, es mentalitzi molt, aquesta complexitat, no? I llavors, quan hi hagi algun, algun cas després l'Ajuntament conjuntament amb les autoritats sanitàries prendran les mesures que, que hagi d de prendrere. només afegir tres coses per acabar. Eh, sobretot ho acabes de dir-ho tu. Eh, nosaltres estem donant tota la informació via web municipal, via Ràdio Palafrugell, tant ara que estem dirí gravant a Vibaveu o la mateixa web, mm -hmm. la web de l'Ajuntament, la web de l'Ajuntament i estem penjant les coses en el moment de què surten. El que passa és que penjam les coses només que surten oficials. Eh, no, no fem servir els rumors, nosaltres dic, la, la web de l'Ajuntament ahir a les 12 de la nit s'estava rectificant per, per intentar eh, perquè per, per, per, per quedés eh, allà plasmat mm -hmm. totes les últimes ordres que havien sortit. Aquesta és una de les coses. l'altra. Ara hi ha, de, hi ha Consell de Ministres i el Comitè de, de Crisi de Palafrugell reunirà avui a les 5 de la tarda per analitzar les mesures del Consell de Ministres com ens afecten a Palafrugell. I per tercer, i per tercera cosa, també m'agradaria dir als ciutadans de Palafrugell eh, sobretot que tinguin, que tinguin molta paciència i, i que estiguin, no, més que paciència, diria molta tranquil·litat respecte als subministraments d'alimentació. Eh, ens arriben moltes notícies i aquest de matí si algú ens doncs, ha fet una volta per Palafrugell, eh, segurament que ho ha vist, eh, hi ha cert col·lapses en els supermercats. Eh, que estiguin molt i molt tranquil·les. Nosaltres sabem de, de, de fons no nostres, sinó de l'Estat de que el subministrament d'aliments a, a Catalunya està garantit. no hi ha cap mena de problema. Eh, estarà, garanteixen, garanteixen el transport de l'alimentació la, que va Palafrugell, que aquests supermercats tot, tot el cas i to els el, el productes que venen venen de fora. Mm. Es, està garantit això. L'única cosa que dic és, és paciència. Evidentment si avui a les nou de matí hi havia supermercats, que, que no, no tinguin més gent perquè ja estaven plens és normal, molt normal que avui a les 12 del migdia hi hagin productes bàsics que s'hagin acabat però jo puc assegurar que aquest dematí, a les 9 del dematí els, en la majoria dels supermercats de Palafrugell els productes bàsics hi eren o sigui que, que es poden repostar i, i o sigui que no hi ha cap mena de problema la gent no cal que acabari molt d'aliment molt molt l'aliment estarà, estarà estarà en els supermercats demà el dematí hi haurà el mercat de, del diumenge uh -huh. també tindrem, els, tindrem les parades amb, amb l'alimentació no perilla en cap moment el subministre d'aliments a la població no perill en cap moment. Hi ha una sobreproducció d'aliments en, en el territori que ens adona abast per, per, per, per moltíssim i l'única cosa que demano és que si aneu als supermercats i no trobeu algun producte o alguna de les, de les, de les, de les zones de productes, per exemple, els productes càrnics, i aneu una, una hora a la tarda i el trobeu que, que és buit, tranquil·litat, l'endemà de matí eh, eh, si no és d'aquella carn serà una altra, mm -hmm. però tindr el, el, els suministres d'aliments estan assegurats. I en aquest sentit doncs, també estem parlant d'evitar les aglomeracions i clar, al final que hi, hi hagi molta gent en un supermercat, ara ens ha passat una audiència de, de Ràdio Palafrogell, doncs el tema que que, que és un supermercat d'aquí de, sí, de, de la fanga doncs, uh, que estan fent entrar en el, uh, la gent per grups reduïts per intentar doncs, que no s'acumuli gaire la gent sí, sí, és, veiem no, cost... no, no és l'únic no és l'únic. n'hi no ha, ha una tallada per la Pineda Gèlia també eh, estan, el, els supermercats eh, s'hi han posat eh, mm -hmm. i, i, estan, i estan complint una mica amb les normatives aquestes d'un terç de l'aforament i, i, i en té de molta cura passa que bueno, és això, eh, tranquil·litat mm -hmm. no, no, hi ha, no, no perilla el, el subministrament el país està ben, ben dotat d'aliments i l'única cosa que fa és que si hi ha una punta de compra molt gran doncs hi ha alguns productes que en aquells moments temporalment quedin esgotats però que és fàcil que es puguin tornar a reposar. Doncs ens creiem amb això també, amb aquesta reunió prevista a les 5 de tarda, alcalde. A les 5, sí, sí. A les 5 de la tarda, doncs, en el qual si es pren noves mesures doncs, ja n'informarem a Ràdio Palafrugell, a Ràdio Palafrugell... .cat, 107.8 de l'FM, tant una via com l'altra, també a través de les nostres xarxes socials i res més. Eh, Josep, agraït doncs que ens hagis visitat avui els estudis de Ràdio Palafrugell per comentar la darrera hora de casa nostra i també de, de, de com està la situació eh, i amb aquest missatge de, de, de que estem doncs, en, un ca... en aquest cas... Eh amb un estat de, de complexitat, però que no és un, un estat eh, greu, no? sinó que hi ha complexitats perquè és, és un, una situació que no, no s'ha viscut eh, mai o en els eh, darrers anys, però com a mínim doncs no s'ha viscut i, per tant, cal adaptar-se i poder... A vegades prenen decisions que s'han d'acabar d'adaptar no? o, o de veure com, com s'acaben de, de plasmar sobre el paper, sobre el carrer, perquè doncs, costa una miqueta no? que la gent a vegades ho entengui, però... Això, demanem comprensió, tranquil·litat i també amb aquestes darreres paraules doncs, que els productes hi seran, eh, tothom podrà doncs, adquirir els productes de primera necessitat, als supermercats doncs, eh, així ho, ho han fet saber i, per tant, doncs, intentem evitar les aglomeracions. Si en aquests moments hi ha molta gent, doncs, intentem anar-hi més tard, que, que segurament ens ho trobarem, si no és avui, si no serà demà. Josep P. Ferrer, alcalde de Palafrugell, moltes gràcies. A vosaltres. I després de conversar amb Josep Piferrer, doncs també tenim el plaer en a continuació doncs, de parlar amb David Puertas, cap de la policia local de Palafrugell, que tenim en aquest cas en línia. Bon dia, David. Hola, bon dia, Rubén. Doncs amb tu també volem saber doncs, com és la situació. Eh? Ahir comentàvem que tot el, totes les dependències municipals que tancades, no obstant això, òbviament la comissaria de policia continua oberta. Eh? Sí, sí. sí. Nosaltres, precisament, com sempre, no? en aquests casos, eh, és quan més imatents i més actius hem d'estar. Això sí, hem d'agafar mesures de seguretat, mesures de protecció per intentar no contagiar-nos i no ser sé, una font de propagació de, del virus i com sempre donar la resposta que necessiti el poble i intentar arribar de la manera més adequada possible a tothom no? i a totes les necessitats que, que van sorgint cada dia. Uh -huh. En aquest sentit, les informacions com que es, va, es van actualitzant perquè doncs, la situació va canviant cada dia. Ahir a mitjanit entrava doncs, en vigor aquest nou decret que s'apuntava que tots els bars i restaurants havien de quedar tancats també els eh, establiments eh, doncs, de gran superfície per tal de que no s'acumuli la gent i en aquest sentit nosaltres doncs, eh, com comentàvem l'alcalde d'aquest matí hem fet una volta i ens han comentat alguns, alguns establiments, sobretot bars que eh, heu portat perllà i els heu, els heu fet tancar no? com, com, com sí. dicta aquesta, aquesta, aquesta resolució sí, sí, sí, sí, no, i tant i tant el que fem, bàsicament, és arribar i, i anar a informar, no? Eh, eh, la situació és, és, és excepcional, no? Cada dia, en cada moment, estan canviant la, les informacions. Eh, des d'ahir a la tarda o al migdia fins a que aquesta matinada hem rebut quatre o cinc comunicats diferents, no? Que en cada moment tinguem de, de, de canviar i d'anar modulant la... La, la, doncs una mica l'emenaça que hi ha no? i que s'ha de fer del municipi. I una d'elles és això, no? dic, ens va, quan va sortir la resolució, nosaltres, tot i que és obligació de cada, de cada propietari tenir coneixement, no? evidentment, primera, tan aviat vam poder, a partir de 11 de la nit, vam començar a posar en marxa, vam començar a informar a tots els bars, restaurants i alguna discoteca o pub que està obert, del contingut de la resolució. No? Eh, és important, dir, aquí i ara mateix nosaltres l'únic que fem és ser transmissors de, de, de les ordres i, i de què es demanen els tècnics i científics que, que són els metxes i són els que van dir al govern que sé que s'acinca cada moment i després aquí dintre del municipi com, com, com, com és normal tenim el centre de coordinació municipal que, que som el comitè tècnic que ens reunim per parlar de, de, de cap a on hem d'anar, de què s'ha de fer, de què s'ha de tancar i quines són la, els nous passos que hem de fer i en, en aquest sentit vam fer, no? Ahir per nit ja t'he dit, vam formar aproximadament una quarantena de, de locals, ah, alguns ja ho sabien i estaven tancant, molts altres no ho sabien i aquest matí ens hem fent el mateix a tot el municipi, ah, molts molts de vals. Al mateix no t'ho puc dir el, el, el nombre, uh -huh. però clar, tant a la zona de, del nucli com a la zona de costa, hi ha molta gent, alguns que ja ho sabia, nosaltres que no ho sabíem. De fet, estem, estem rebent eh, d'uns... Eh fotografies no? de, de, de diversos usuaris que, que ens eh, doncs porten doncs, aquesta imatge doncs no només d'aquí de, de, de Palafrugells sinó també doncs, no del centre només de Palafrugell, com pot ser plaça nova on nosaltres estats sinó també doncs de, de, de la perifèria sector nord, sector oest on també doncs, estan aquests establiments tancats eh, és un moment doncs complexe com ha recalcat tu també ens ho ha explicat abans eh, l'alcalde Josep Pe Piferrer i per tant doncs les mesures la gent ha, ha de comprendre donc que eh, s'han de ser... Són, semblen dràstiques, però han de, han de ser així perquè, si no, eh, doncs, eh, això pot comportar problemes. I tant, i tant que sí. Aviam ara mateix, que, no diré jo que ja tothom sap, no? però hem de treballar i ens demanem a que actuem únicament per una cosa, per no col·laborar el sistema sanitari. No? Llavors, eh, com, a, com a ciutadans, tenim l'obligació no? de, de fer-los nostres aquesta petició i, i d'intentar si no tan pensant en nosaltres, per acabar vegades hi ha gent que no pensa en això, si pensa tot amb els altres i amb la família amb la gent que està compartint amb nosaltres el dia a dia, no? Hem d'intentar evitar la propagació, hem, ens demanen només que ens quedem a casa, llavors dintre, sé que és un esforç, no?, molta gent, però ho hem de fer, dir, hem de, si no agafem i fem això i ho fem d'una manera dràstica i d'una manera que sigui segura i sèria, uh, bueno, doncs segurament uh, podem tenir desgràcies, no?, i podem arribar el moment on doncs, que tinguem gent d'aquí del municipi com està passant altres llocs, doncs que, doncs que, que, que tingui d'est estar a uCI o que pugui o que puguim morir no lavors està molt clar que, que hem de treballar en aquest sentit des de la policia nosaltres que sempre estem a la gent quan parlem menys eh, sobretot el tema de miies de seguretat, ens estem trobant també amb establiments com abans comentaves no?, petits comerços o, o, o llocs de, de, de venda dada de, de, de, de, de, de, de carn que són petits i que tenen una una, un, un aforament determinat mm -hmm. i estem explicant és importantíssim que mantenguem les superfícies esponjades és importantíssim que si tenim un aforament de 30 persones si hem, de, hem de garantir el 30% el 30% són 10 persones la resta que quedi a fora i la gent que es a fora si hem d'entrar a comprar el que hem de fer també és mantenir la distància de seguretat d'un metre amb la persona que tenim al costat o dos millor no? i sobretot estimar les mesures d'higiene intentar, doncs, bueno, no no, no, no, no, no, no agafar-ho nosaltres i sobretot no propagar-ho, no? Propagar no? Eh, tot això ho estem fent, eh? estem parlant amb, amb els petits comerços, estem parlant amb els llocs on estan venint, que hi han alguns dents ja hi ha parafugir, hi ha de gent. T'agraeixo que puguem dir-ho per aquí també perquè arribi, arribi a més gent. I, evidentment, també a baixos restaurants, no? moltes vegades estem en alguns, eh? estem, estem informant de què han de tancar i, i, i ens ho entenem, eh? entenem la seva situació, molts ja han comprat, tota la generat per cap de setmana i, bueno, és una situació excepcional que, que, que requereix mesures excep excep excep excep excep excep excep excepcionals no? Uh -huh. I, amb, I amb això estem uh, Ruben. Però sí, la veritat és que de moment estem fent això i estem a l'espera de quines noves directives usos arribaran després del Consell de Ministres o, o via després de, de la Generalitat, no? De fet, doncs, aquests moments hi està estava una un Consell de Ministres, per tant, la, la situació pot canviar en les properes hores, en els propers minuts, des de l'Ajuntament de Palafrugell. frugell doncs eh, ja en, l'alcalde ens ha comentat que a partir de les 5 eh, hi haurà un gabinet eh, us, re, us reunireu, suposo que també de forma sí, sí, doncs sí. més, més eh, telemàtica, no? No sé, si, sí. si us reunireu in situ o serà més eh, doncs, bueno. amb, aquests, amb aquests consells intentar doncs, amb Skype o alguna altra. altre sí, via telemàtica? Sí, sí, sí. Aquesta de 5, ha de ser presencial, tot i que som conscients de la de l'obligatorietat no? i de, de què hem d'intentar no fer-ho. Com sempre, intentarem extremar màxim les mesures de seguretat i de higiene. Però la veritat és que telemàticament estem reunits moment, constantment i momentàniament eh, des, de, des de que va començar la crisi i, i per dir-ho més exactament des d'ahir al migdia doncs, eh, passem tota la informació que arriba bueno, via els canals que ja tenim establerts no? amb el comitè tècnic eh, totes les decisions que estem prenent d'una manera telemàtica i la veritat és que és, que, bueno, doncs, que, que, que és una situació com a la citat abans excepcional no? uh -huh. I, que, i que nosaltres hem d'intentar fer-ho tot tal com, a, tal com marquen, tal com estan dient, però des de la policia pues, hem d'estar allà, hem d'estar treballant al carrer, hem d'estar a prop del ciutadà i la nostra feina telemàtica serà una mica complicada. No? Però sí que s'ha d'animar que tothom no surti al domicili, s'ha d'animar que tothom que pugui treballar d'una manera telemàtica o, o d'una manera que no, que no tingui contacte amb altra gent, no és que ho faci i, i a mi, en un principi són 15 dies i si fem les coses bé, doncs potser en aquest moment doncs podrem fer una contenció no?, de de situació i si no, doncs pues, pues, es pot allargar més això també. Doncs aquestes reunions eh, i aquestes decisions que es van, es vagin prenguent, ja sigui doncs, des de l'estat espanyol, des de Catalunya o des de més eh, municipalment, amb aquestes, amb aquestes trobades que també ens comenta en David Puertas, doncs, òbviament, eh, com anem dient, les anirem repassant a Ràdio Palafrugell, al 107.8 de la l'FM, també, òbviament, a través de ràdio Palafrugell palafrugell.cat, que doncs, és més, uh, més ràpida i també és poder una, una forma més més eficaç de fer-vos arribar la informació. Uh, tota aquesta informació doncs la trobareu a la nostra pàgina web, com anem dient, i David, doncs anirem actualitzant uh, a mesura que es vagin sabent noves dades, que vagin sortint doncs, uh, què s'ha de que s'ha, doncs, al final, establert en aquest Consell de Ministres i també doncs, el que pugui decretar possibles reunions de, de, del govern de, de Catalunya, eh, sempre en contacte amb vosaltres, amb, amb, amb les autoritats de Palafrugell, ja sigui amb l'alcalde també amb, amb el cap de la policia. David, moltes gràcies i, i res més. Ens retrobarem segurament aviat via telefònica per comentar noves, noves incidències. Sempre quan necessitism, ja saps que estem a la vostra disposició i us agraeixo també la feina que esteu fent de difusió tant tu com, com a organització de, de l'Ajuntament. Tota l'informació que tenim la us realment passa per tal que vosaltres la podeu difondre que és el més adequat, bàsicament, no? perquè la gent estigui també a s'adaventada i que no els nostres ciutadans saben, sàpiguen què és el que han de fer. I, i animar, de veritat, animar que la gent no es desplaci, que la gent es quedi a casa, que la gent, si ha de sortir a fer una cosa que estigui de necessitat, ho faci, es pot fer. Vale? De fet, em sembla que, si no ho has publicat ja, hem passat un qüestionari que has passat des de Protecció Civil amb les, amb les qüestions més... Bueno, que estàvem sortint més que a part de la ciutadania mm. eh, perquè tothom ho pugui llegir i les pugui tenir a, a sobre podem despassar-nos, estan garantits els subministraments, estan garantits la benzina estan garantits els medicaments, estan garantits el menjar, per tant, no ens tornem bojos estem tranquils i després davant de qualsevol problema, ja saben que tenen 112 per malaltia de rebreu, 161 per, bueno, per, per temes relacionats amb coronavirus o, o dubtes que puguem tenir i com sempre la policia local de Palafugell o a la resta de policies de, de Catalunya, per qualsevol o necessitat que tinguin. Si us plau, eh, animem eh, a que tothom es quedi a casa, a que es descassin el que, el que sigui necessari, però que si tots posem de la nostra banda segurament serà més fàcil aconseguir això. David, moltes gràcies. I aquest qüestionari també, com, en, com ha comentat en, en David Puertes, doncs, ja el podeu trobar a ràdio palafrugell.cat a través de les nostres xarxes socials per tots aquells dubtes que ja hem repasat en aquesta sintonia, però per si us ha quedat algun doncs, per, per aclarir, doncs el trobareu en aquests, en aquests apartats. David Puertes, cap de la Policia Local de Palafrugell, moltes gràcies. A vosaltres, sí que No volíem oblidar-nos també de la comarca, Molt, segurament molta gent doncs, ens està escoltant des d'algun indret de, de la comarca i per aquest motiu un dels nostres eh, col·laboradors, en aquest cas en Ferran Castelló, des de Sant Antoni de Calonja, ens porta aquesta crònica del que ha pogut veure pel municipi, ha fet una volta per diversos supermercats, també pel centre de de Sant Antoni de Calonja per veure eh, si aquestes restriccions doncs, de, que bars i restaurants estiguin tancats també doncs, com ho veu la gent dels supermercats doncs, eh, ens porta aquesta crònica des de Sant Antoni Bon dia Ferran Bon dia Rubén, més o menys he, anat a he fet una mica doncs, de ruta a Sant Antoni Clar, també aquesta època mirar botigues obertes i tancades és complicat perquè aquesta època normalment totes ja estan tancades en època de temporada baixa però sí que he anat mirant els bars i restaurants i que és el que s'ha de recomanar que es tanqués i m'han dit, bueno, la majoria estan tancats. Si sí que algú té algun cartell doncs, que posa que s'ha tancat per aquests motius, d'altres potser veies la terrassa muntada, però un cop anaves a mirar allà doncs veies que la porta era tancada. Per tant, jo pel que he vist, en general, tots els que he vist estan tots tancats. Això pel que fa abans, he fet alguna fotografia d'algun algun cartell, ara t'ho enviaré. Després he anat fins a la zona del Casal d'Avis, allà, bueno, ja es havia dit que estaria tancat, ha estat un parell de cartells que està tancat, i després hi ha una residència per gent gran que allà no he fer la fotografia de, del cartell perquè hi havia gent que m'estaven allà mirant eh, que no m'apropés, de treballadors allà, però bàsicament bueno, el que posava era que, que, bueno, que era obert, però que si hi havia algú, algú que volia entrar-hi, algun visitant que hagués estat en una de les zones de risc o, o que podia presentar símptomes, sobretot que no hi ha entrés i que només hi anessin doncs, les persones més... Bé, els imprescindibles. Sortint d'aquí he passat pel restaurant, allò, el restaurant, perdó, el supermercat Mercadona, allà faltaven, bé, bueno, el que ja s'ha anat dient, eh, paper de vàter, eh, pasta, he eh, menjat també per les mascotes, llavors allà he fet alguna fotografia també i he parlat amb una noia que estava comprant, que ara doncs també t'ho enviaré. Sortint d'allà he passat per la piscina, la que és la mancomuna entre els municipis de Palamós l'any Sant Antoni i Vallogrega, que ahir al matí sí que van obrir per vaig anar-hi, però després a la tarda, quan es va fer la recomanació de tancar, eh, ja bueno, van enviar un correu als socis que, que tancaven. Llavors allà he fet una foto del cartell. Sortim aquí també passat per l'estació d'autobusos de Palamós i allà eh, no, va, no hem volgut gravar cap àudio perquè, bueno, perquè em deien que si volíem saber la informació um, oficial que ho directament a les, a les oficines de, de la SARFA, que allà hi haurien doncs, els, els encarregats per, per explicar-ho. I també doncs, he anat a un restaurant que els he preguntat doncs, si també volien dir alguna cosa, també de Palamós, però m'han dit que de moment no preferien tampoc no, no gravar-ho perquè també estan molt pendents de quines són les recomanacions, perquè és un restaurant de, de menjar per emportar, llavors, esclar, allà no, no hi ha taules, i sí que tenim posat un cartell doncs, de mantenir, que volem que es mantingués la distància entre els treballadors i els clients, formàdic, bueno, que no volia ni fotografies ni, ni que parlessim amb ells perquè estan pendents també de quines són les recomanacions i com que encara exactament no sabem tampoc quines seran les mesures que prendran, eh, doncs en el moment preferirem no no parlar. Moltes gràcies a Ferran Castelló per aquesta crònica del cas d'Anat Veient. Per tot Sant Antoni, i d'altra banda en Ferran doncs, també ha pogut conversar amb una compradora, en aquest cas d'un dels supermercats eh, dels quals, doncs, com bé sabeu, estan plens a, a, de gent. I en aquest cas ha parlat amb l'Alba Casa d'Allà, una compradora del Mercadona. Nos doncs hem trobat a l'Alba Casa de Vall que ha anat a comprar el Mercadona de Sant Antoni i ara ens farà una mica de valoració de quina és la situació que està veient en aquests moments. Doncs mireu, a la secció de carn no queda pràcticament res, igual que paper higiènic i la pasta apenes queden macarrons només, gairebé no queda res més i per tema de mascotes i animals tampoc queda gaire res. I aquests últims dies ja havias vingut a comprar aquí o... o és el primer cop que vens? Aquí al Mercadona és el primer cop que vinc aquests dies, havia anat a un altre súper, en el bon preu també de Sant Antoni. Allà eh, la situació està una mica millor, tot i que de carn i de coses bàsiques també van més o menys igual. I per venir a comprar aquí, després mesures són posar-te guants o netejar les mans abans? Sí, abans de sortir de casa m'he netejat les mans i, i bueno, he vingut amb la meva mare, que ja sí que porta guants, però jo en aquest cas no me'ls he posat. Doncs moltes gràcies. Doncs aquesta és la conversa que en Ferran Castelló hem mantingut amb aquesta clienta d'aquest establiment comercial. Recordem que els establiments comercials continuen oberts, els establiments comercials d'aliments i de productes bàsics continuen oberts, no així bars i restaurants, hotels de la nostra zona, com ha comentat, i hotels en general doncs de de tot Catalunya, com ha comentat Josep i Piferrer, sí que continuen oberts doncs, per garantir aquest subministrament a totes les persones que ja hi tenien allotjades. Nosaltres avui hem dedicat aquesta programació especial durant aquest matí de Ràdio Palafrugell. També ho ha pogut seguir, si així ho heu volgut, a través de les nostres xarxes socials. Per tant, doncs us recordem i us recomanem, que si voleu us recomanem que si voleu estar, eh, el doncs, dia de tot el que passa a Palafrugell, totes aquestes informacions, aquesta reunió d'aquest gabinet de crisi que tindrà lloc a les 5 de la tarda de l'Ajuntament de Palafrugell, si voleu assabentar vos de tot el que passa, doncs recordeu ho podeu escoltar a través de radiopalafrugell.cat i també a través del 107.8 de la FM. nosaltres ens retrobarem en aquesta sintonia en principi dilluns si no hi ha res de nou i seguiu informats de radiopalafrugell.cat i a través de les nostres xarxes socials a Facebook, Twitter i Instagram que acabeu de passar un bon dia i si esteu doncs tacats a casa molt millor ens eh, recordem eh, eviteu els desplaçaments innecessaris i tot eh, allò que pugui esperar uns 15 dies, doncs que esperi que si tothom compleix amb el que s'està dient doncs ben aviat podem tornar a fer una vida més normal Nosaltres, com dèiem, ens retrobem dilluns a la mateixa sintonia de Ràdio Palafrugell, que passeu un bon cap de setmana Fins aquí la cita d'avui amb els serveis informatius de Ràdio Palafrugell